Цей Боров замовив дружину і Валеру. Підлаштував усе так, ніби його самого дивом не вбили. Вдав, що двигун стукає. Перечекав трохи і під'їхав, коли все закінчилось. Треба підкинути цю теорію слідчому. Хай візьме цю падаль за зябра. Східна мудрість стверджує, якщо довго сидіти біля річки, то рано чи пізно вода пронесе повз тебе труп ворога. Повчально перервала її порив Уляна. Помста не вихід. Розумієш, усе, що ти робиш, так чи інакше повертається до тебе, або, як кажуть, впливає на твою карму. Забудь про Жовтяка. Він ще своє отримає. Не грузи мене, дуже прошу. Марина Нетерпляче скривилась і струсила попіл у порожню чашку. «Чи це не ви з Богданом колись переконували нас у протилежному? Торочили, що ми маємо взяти справедливість в свої руки?» Оляна мовчки відвела погляд. Крити було нічим. Марина влучила у найуразливіше місце. «Мовчиш, правильно робиш». Ваші тодішні ідеї мало під монастирний підвели. Одного разу ми вже посиділи коло річки. Вона обернулась, перевіривши, чи щільно прикриті двері і з ентузіазмом додала. Хоча було би класно зібрати нашу компанію, вивести Жовтяка на суд, а потім виписати по перше число. Як гадаєш? Ні, захнувшись, здавлено віддукнула Уляна. Чому ні? Богдан з Миколкою вигадали б, як примусити його повернути мені гроші, нажахали б або щось таке. Несподівано зрозуміла, для чого мала зустріти Уляну. Благаючи про допомогу, вона обзвонила багатьох людей, забувши про єдиноправильний варіант – Адже в неї була готова команда месників, і Уляна, яка так раптово випірнула з минулого, їй про це нагадала. Богдан десь зник, поїхав у Чехію на заробітки, і ні слуху, ні духу збрехала Уляна. Взагалі-то Богдан регулярно дзвонив матері, передавав додому гроші та посилки з речами, і вона – Підозрювала, що якби Марина його покликала, він наступного ж дня прилетів би із Праги і взявся обробляти жовтяка. Проте навіть можливість його побачити не спокусила. Як правильно нагадала Мареєва, десять років тому ігри у справедливість не довели до добра. «Зник?» – розочаровано протягнула Марина – Шкода. Без нього, звісно, не вийде. Вона закашлялась, захлинувшись димом. Труба. І тут облом. А я вже почала надіятись. Вони помовчили, бо знайти спільну тему було справді проблемно. Марина згадувала Богдана, жалкуючи про те, що в останню зустріч заборонило йому з'являтися в її житті. Тепер вона розуміла, наскільки нерозважно вчинила. Мати про запас такого фанатика не завадило б. Але тоді він надаєв їй нічними дзвінками, мовчанням у слухавку або, навпаки, нескінченними теревеннями про те, що вони створені один для одного. І Валера влаштовував сцени, вимагаючи пояснити колишньому хлопцеві, що вона – Заміжня. А ти з нашими бачишся? нарешті запитала Уляна. Надею передзвонюємось. Ти знаєш, що вони з Миколою одружились? Ні, не знала, пожвавішала Уляна. І як у них справи? Все гаразд? Начебто. Миколка фірму відкрив, продуктами торгує. Дочка трохи молодша за мою Марисю. Марина підвелася, щоб увімкнути чайник. «До речі, треба їм подзвонити. Вони і Вовчика телефон мають. А чого ні? Зберемося гуртом. Може, і без Боді щось надумаємо? І без мене?» – тихо, але переконливо промовила Уляна. «Незрозуміло», – вдавано здивувалась Марина. «Ти що, відмовляєшся зустрітися з друзями дитинства?» Гостя, потупившись, змовчала. І вона задоволено підсумувала. «Зараз знайду записник». Марина вийшла, а Уляна, аби чимось зайнятися, взялася мити посуд. У неї справді не було бажання бачити когось зі старих знайомих. Вона розуміла, для чого Марієва це затіяла. Стара компанія могла стати в пригоді надто їхня колишня завзятість у відновленні справедливості. Сама Уляна знала, що ніхто, крім Богдана, не ставився до тодішньої діяльності серйозно. Для всіх, то була лише гра, ускладнений варіант козаків-розбійників. Тому вони і розбіглися, як щорі, що й на ті забавки – призвели до нещасного випадку. Уявити, як інші відреагують на Маринину пропозицію покарати Жовтяка, було нескладно. У кращому випадку посміються, у гіршому – злякаються, згадавши, що термін давності по вбивству досі не минув. Але Марина цього не розуміла, бо 10 років тому всі вони і Микола, і Володька, і трохи інфантильна Надя, один перед одним, а найбільше перед Богданом, щосили демонстрували палкими промовами відданість справі, намагаючись заслужити довіру витажка і підкреслити ідейну незрілість інших членів команди. Певна Марина, надто немудруючи, Сприймала все це за чисту монету і досі щиро вважала, що всі, крім неї, були захопленими ідеалістами, які прагнули творити правосуддя і боротися за справедливість у недосконалому світі. Отже, той момент, коли б Мареєва прозріла, зрозумівши, що не лише вона тоді прикидалась палкою-послідовницею, з власних дрібнокорисливих розрахунків, міг бути цікавим. І Уляна відчула, що не зможе відмовити собі у задоволенні пропустити його, хай як це не тхнуло банальною зловтіхою менш удачливої суперниці».